Чи не однаково тепер? Справа вирішена. Ввечері їм з мардулою вступати в вогненне коло з чупагами в руках і покине місце Божого суду швидше за все, тільки один із них. Михайл почухав укушеню якоюсь мошкою. Щоку і піймав себе на тому, що потай співчуває дурненькому Мардулі, який обстає за чужим, по суті, йому чоловіком проти прийомного сина цього самого чоловіка. Но ким доводиться Мардулі-розбійнику й юному Гультяєві, старий Самуїл Баца? Вважай ніким, та ніж нарожен рожен лізать. Зі шкіри це життя власного не шкодує. Цікаво, як би вчинив на місці Мардули він сам, воєвода Михал Райцеш, шафлярський приймак Михалик Кивонич? Та точно так само. Хіба ще дружину чужу не крав би. А коли б йому, як Мардулі, ніхто не повірив, то ж би, друже воєвода, «Правий розбійник, нехай на свій розсот, але правий, якщо з Бетою все гаразд. І з нею все гаразд, суворо приструнчив себе Михал. Інакше й бути не може, інакше не повів би його сюди Мардула. Чи розбійник хитріший та підліший, ніж здається на перший погляд? Вон навіть в з кулах пішов, щоб приглянути. Але ж де йому наглядати такому старому? Але тут в думки перебив Шурхіт. Кущі розсунулися. Михал підхопився війнами, завмер, дивлячись, як Беата, одягнена довгу сукняну накидку поверх плаття, молодці розбійний племін додумалися. Вибирається з чагарників, що наблево підтримувана під руку все тим же циганкуватим хлопцем. Здається, із дружиною... і з дружиною Жінка відчепила колючу гілку від краю накидки, підвела голову, побачила воєводу, який стояв на стежині. «Михалик живий!» І вже не звертаючи уваги на розгубленого хлопця-мардули, Багато кинулося чоловікові в обійми. Михав притискав до себе дружину, яка заливалася щасливими сльозами, невлад цілував її в губи, в щоки, у ніс, заплутався в її ляних розкуйовлених косах, і не зважувався вивільнитись, щоб ненароком не завдати багаті болю. Відчував крізь одяг її теплий розповнілий стан і, зазирнувши нарешті в її повні слізочі, очі, а вони так і променилися радістю крізь мерехтливу завісу, раптом відчув, що клинок спізнілого розуміння й каяття входить до нього в душу, розриваючи невидиму плоть. Михалин, живий, ці слова вагітної беати. Протверезили войводу краще, ніж цебро крижаної криничної води і вилити похмільного ранку на голову сина, мамою, багантою. Адже як воно бувало? Відхопишся з просонком мокрою по саме нікуди, жишки з зимовим бойгузом трісуться, Ноги роз'їжджаються, наче вщойно народженого теляти. У голові, мов, чорти ночували, язик розпух колодою, і сором, і встит морозом по тілу. Коли згадаєш, що витворяв учора в п'яному чаду? Не про себе думала багато, коли за ручницю їхала з-під тинця до неблизьких шафляр. Не про дитину під серцем своїм піклувалася, поки мордулені побратими її вагітну по лісових барлогах тягали, про нього про Михалика,